Kujiambo na karibu mpenza mzikali zaaji katika tarifa ya habari ya mchana wa leo ambayo tunaanza kwa mhutasari wake. Ufunguzi wakituo cha matangazo cha radio isanganiro mjini kitega makaumaku ya inchi Burundi mengi zaidi utajuzwa katika tarifa hii ya habari ambapo utajuzwa kwanini kito hicho cha chafunguliwa huko gitega. Endapo mzee hufuatiliwa bado kuna jitokeza uh, Naam, endapo waze hufuatiliwa bado kuna jitokeza kasoro hasa vituo vinavyo, vinavyo walea ambavyo bado ni vichache vikilinganishwa na idadi za waze wanawitaji huduma. Ni wakati ambapo tarehemosi oktober kila mwaka ni maadhimisho ya siku kuu otengwa kwa ajili ya waze. Na mila za warundi zinashiria kuwa watu wenye umri mkubwa yani waze wanapaswa kushowulikiwa katika familia ni kwa katika muktadha wa watoto kuwa fuatilia zaidi mengi utajiuzwa katika taarifa hii habari mimi ni Omer ndoayo ametusa mtebusia na tuunganisha kimitambo karibu radio isanganiro ni kiboko yao habari kamili kituo cha matangazo cha radio isanganiro kitafungua tawilake kwenye makao makuu ya nchi Burundi mkoa wa Gitega itakuwa tango ijuma Kesho. Silvern hakarutima na kiongozi wa kito hicho, anautaka utawala na taasisi za usalama kuendelea kurahisishia wanahabari wa radio anayongoza, wanaukwenda kuendesha shoguli za radio hiyo mkua ngitega na katika mkua jirani. Kiongozi huyo anajulisha kuwa jambo hilo linafanyika ili kujibu ombi la raia walioendelea kusi radio kuakaribia. Endapo wazee hufuatiliwa bado kuna jitokeza kasoro hasa vituo vinavyo walea, ambavyo bado ni vichache vikilinganishwa na idadi za waze wanawahitaji huduma hizo. Sirire isira henda kiongozi wa kituo FASPIO kina chohudumia waze anataka, anataka kuidhinisho sheria ya kulinda wazee ni wakati ambapo Tarehe 10 Oktoba kila mwaka Warundi pamoja na mataifa husharekea siku ya kimataifa maalum kwa wazee. Jhamari vyanengeenda kumaana anarifu zaidi. Bavi ya waze wanao shurikiwa na kituo kinachotambulika face pao Wanaelezwa kulidishwa nanamuna wanabzuishi mahala hapo Kwa mujibu wakiongozi wakituoicho sirilo french sirabahenda Anaeleza kuwa ambinu mubadara zilichukuriwa za kudumia waze hao akireza kuamba iwapo wanaishi katika mazingira kulidisha mahala hapo Hayawezi ya karinganisha na maisha ya nyumbani Bavi ya waze wanaoishi mahala hapo wali tufamisha kwamba wanafurahia namuna wanazo ishi eneo hilo kwani chochote wanacho itaji hugipata haraka uweze kanazo wagisema kwamba masumbuko ni pale kutowasiliana na familia zao watakazo kama alizoereza BLG na mwenye umuri wa miyaka Theathini pamoja na Yohani mwenye umuri wa miyaka 107 kiongozi wakitooicho alendea kubaini kuridishwa na atua zilizo chukuriwa na serekari kwa kusaidia wazi hao aida kiongozi huyo anaitaka selekari kubuni sheria malum ya kuriinda watu wao ambao umri unaendelea kusonga. Akiongezea kuwa hatua iliochukuriwa ifi karibuni na selekari ya kuatibu wafanya kazi wa selekari wa staffu ingechukuriwa hata kwa waze kwani na wao walijitua kikamilifu kwa kuendeleza inchi ili ifikie katika hatua ya maendelevu hususa ni nyakati ambapo walipokuwa vijana. Hayo ya najiri wakati ambapo taleemosi kutoba ulimwengu washelekea siku ya kimataifa dhithi ya waze. Nchini hapa burundi siku hiyo imeshelekea wa tarafani gihanga mkwani bubanza katika kaunimbiu sote pamoja tuajibike kikamilifu kwa kusaidia waze. Jamarivyan engenda kumana sante sana ilani kujuze kwa mbaha mila za warundi zinaashiria kuwa watu wenye umri mkubwa yani wazee waze wanapaswa kushogulikiwa katika familia ili watoto wao Wawafuatiliye zaidi ni maoni ya muana saikolojia kiongozi wakitengo kinachosikiliza na kusaidia watu wenye ulemavu wa akili mtaanika menge marufu kwa lojanti. Pierre Clavene Jejimana anaeleza kuwa inapotokea waze wakapelekwa kwenye vituo vya malezi ni wajibu wa familia zao kuwa karibu nao kwa kuatembelea mara kwa mara ili wasipatwe na kumbu kumbu inayozidi kiasi. Watu wanne wakiwemo wanawaki watatu wamewawa katika muwezi mmoja tu tarafani shombo katika mkua wakarusi. Ongezeko la mawaji mahala hapo linatia hofu zaidi ya mtu mmoja. Kadia ya muisho ikiwa ni hii iliyojitokeza jumane hii ambapo kijana mwenye umre wa miaka 27 mkua ali muua mama yake ya, mzazi kwenye makao makuu ya tarafa hiyo na kukatiwa kifungo cha maisha jela Olivier ningwanira mfanyakazi wa nyumbani katika kata Kagoma kwenye makao makuu ya mkoa wa muaro alijeruhiwa kwa risasi usiku wa 2:30 jana kijana huyo mwenye umri unaokadiriwa kwenye 20 alipelekwa usiku huo huo kwenye hospitali ya Kibumbu kimatibabu kwa kama inavyo inavyoripotiwa na vyanzo vilivyopo mahala hap, mahala pa wiki iliyopita kijana mwingine mwanafunzi aliuawa kwa risasi na kundi la wahalifu wenye kubebelea silaha kijijini Rutchazo Tarafani Kayokwe Daima habari hii ni kwa mujibu wa Lohandi Kurio reporter wetu mkoa ni Mwaro Ukosefu wa watumishi tosha, wataalam wali obobea na uhaba wa pesa ni miongoni mwachanga moto zinazoathiri zoathiri taasisi ya takwimu za muanzo za serikali istibu. Ni tamko la kiongozi wa taasisi yo kipindi cha kuanzisha rasmi mpango wa shogli zita miaka mitano ijayo ilikuwa jana jumatano. Nikolanda Ishimye anaeleza kuwa taasisi anayosimamia inapokea kwa mikono miwili namna watalam katika ukusanya takwimu za msingi huongezeka kila kukicha. Anasema hayo kukichu, akichukulia kwa idara ya mafunzo ya husuyo ukusanyaji takwimu ilianzishwa katika chuo kikuu cha Burundi. Shughuli za uchumi na mapato ya tarafa mkoa ni rumonge vilishuka kiwango hadi ta, uh, hadi karibu ya 50 kwenye viwanja vya utalii tarafa ni humo watu wanaotumikia maeneo hayo hasa kwenye viwanja kwenye kiwanja cha maji ya joto cha mugara kama anavyobaini katibu tarafa rumonge na kutetea mlipoko wa virusi vya corona kama sababu Ulimwenguni lakini pia nchini Huyu ni Katibu Tarafa Tukitizama iu ugonjwa ulikamata dunia nzima korona e, tunaweza kusema kama raia walikuwa natoka inje, walipunguka. E, tukitizama kwa maoteli tofauti ya kwa parumonge. Fasi nyingi watu walikuwa natembelea. Tukisema mashuha, maji ya moto mgara. Na penye tuliona kama kabisa e, watu walipunguka. Kiufupi iu korona virisi ilisababisha watu wengi. Wasifiki rumonge na wasitembelei wilaya yetu ya rumonge. Tukitizama kitita cha pesa tulikuwa kata na ingiza kabla ugonjwa hoja ingia burundi tulikuaka tunaingiza kitita cha pesa milioni sita kwa muezi. Lakini tukitizama kwa huyu munda, hizo pesa zilirudia nyuma sana, mpaka tukafikia hatua e, ya kupokea milioni tatu. Kwa yenye tulikuwa tunapokea mnasikia kabisa kama e, tulipata matatizo mengi sana, kutoka kumilioni sita, kushuka, mpaka kumilioni tatu, mnasikia kama ni pesa nyingi sana. Kabla hiyo ugonja hujaja, kabisa e, wila yetu likuimesimama vizuri tulikuwa tunapata kitita cha pesa nyingi kwa hiyo maji ya moto ya mgara, lakini mnasikia hiyo yote bipita baina ya bodi. Tunaweza kusema afya injo inakuja mbele ya faranga. Hatuwezi kusamanisha franga mbele ya afya e, kwa hii dunia yenyetu kokoeka. Alhamisi ya 3 ya mwezi iliyotengwa kwa ajili ya utunzaji wa kilimo cha kahawa iliheshimishwa vizuri mkoa ni Hilo linadhihirishwa uh, linadhihirisha kumradhi namna zao hilo la usafirishaji lililopewa lililiopewa umuhimu tangu ulianze kufuatiliwa na serikali. Umuhimu ambao unadhihirishwa pia na upunguzwaji wa bei ya mbolea uliofanyo na serikali siku chache zilizopita. Ni maoni ya moeze bizimana anayusika na ufuatiliaji wa tathmini katika ofisi ya mkowa ya mazingira kilimu na ufugaji kwenye siku kuu ya kahawa. Wakulima wazaula kahawa mkua ningozi wanasalim mjitahada za serikali ila wanataka wapandishue bei. Ni habari ya Apollinaire Muzagara inasoma studio ni na Etienne Mani Rakiza. Musika watatimini ya shuhuri katika idala ya mazingira kilimo na ufugaji moizi bizimana anafahamisha kwamba zaula kahawa hufatiliwa zaidi kwa sasa. Kwanzia kwenye matuta hadi liuzwe sokoni kuringanisha na wakati zao hilo lilikua likifatiliwa na mashirika binafsi. Ana kuwa kila alhamisi ya wiki ya 3 kila mwezi ilitengwa kwa ajili ya zao la kahawa kiongozi huyo husika wa ya kazi katika ofisi ya mazingira kilimo na ufungaji mkuwa ningozi. Ngozi anaongeza kwamba ufuataji huo wa zao la kahawa umesababisha serikali kupunguza bei ya mbolea ya aina NPK S. Hadi asilimia thamanini kupitia muradi peasese. Kwa sasa, Kiro ilikuwa inanunuliwa arfumbili inanunuliwa franga miaine salafu za Burundi. Franga nyingine zinalipwa na serekari kupitia muradi huyo. Kuna kusanywa idadi za zao lakahawa mkua ningozi zitakazo tiwa mboleya katika kampeni ijayo ambapo wataendelea kufatiria kazi hiyo kwa kina ili wakulima wastumie mboleya hiyo kwenye zao zingine. Wakulima mkua ningozi wanashukuru jitihada hiyo lakini wanaomba serikali hupunguza bei hadi elfu moja salafu za Burundi. Wakulima hawo wanaralimika kwamba franga miatano na hamsini waliopokezwa ni ndogo ukiringanisha na kazi wanaofanya kwenye zao la kahawa. Hayo wakati ambapo leo alahamsi kuna sherekewa siku ya kimataifa ya zao la kahawa. Etinama ni rakiza shukrani. Akina mama wa vijijini wanaendelea kukumbana na changamoto za kukaribia vyombo vya sheria wanapokuwa na kezi za kifamilia. Ni maoni ya mama aliyechaguliwa kuwa mmoja wa viongozi wa serikali za mitaa tarafa ni Gitera nyi aliyegundua kuwa sehemu mbalimbali wanawake ufukuzwa kwenye familia bila talaka wanapodhubutu kushitaki maoni hayo yaliwasilishwa kwa jamii jana Jumatano kulipokuwa kukianzishwa kundi la uvumbuzi mkoa ni Muyinga kwa mujibu wa governor wa huo Ukombozi wa mwanamuke unanzia kwa kujitawala na kwa kuwa na ufahamu wa taratibu za mahakama. Ni habari ya jiedoneza imana inakujia kupitia jando jie irakozi. Kama vinavyelezwa na kanyambo Verena mkua kijiji Mugano Tarafani Giteranyi, hakinamama walio pata fursa ya kuingia katika vjama vja ushirika, walifunguka macho na wakapiga atua ya kujendeleza ila kuna baki wanaoendelea kubanwa na waliofukuzwa katika familia zao kwa sababu waliamua kufikisha maralamiko yao mbele ya mahakama. Gavana wa mkua muyinga, Jean-Claude Barutuanayo, alipofanya uzinduzi wakituo kinacho tengeneza miladi akumbusha kuwa kupambana na umaskini ndiyo msingi wakuwa huru. Kuhusu mahakama, aliomba mashirika kusaidia kufundisha sheria katika jamii. Kituo kilicho na shirika la kimataifa care international. Kita saidia mikua mine ya mwa Burundi, Kuna muke kutoka tarafani ruhororo mkwani ngozi. Ali yetowa ushuhuda kwamba hameisha jinunulia gali. Wakati alianza kukopa chama cha ushirika na wenuze pesa elfu ishilini. Jean Rodie irakoze shukrani. Naho ndio mwisho wa taarifa ya habari ya mchana ya leo. Shukrani zangu kwa wewe kwa nasi. Ametu simtebuti ametuunganisha kimitambo. Mimi ni Omer Ndoyo, kila laheri.